Nú hafst bibliólestur sem er um sjón Helgi Guðmundarsonar í unglingastarfi Philadelphia. Konungabókaldar eru yndislegar bækur. Og að moku svona margar uh, helstu sögur Gamla testamentains eru í konungabókum. Eh uh, fyrri konungabók honum byrjar þar þannig hann segir kanskje endur segir svolti sko hann segir um Davíð konungi og hvernig hann deyr og Salomon tegur við og fyrstu kaflanir eru svo um bara Salomon og hans ríki og, og veldi og svo lesum við hægis við lesum við hérna uh, fyrst, um í, í, í, í, í. og síðan þegar við inn í svona all eftir kafla, fyrstu svona all eftir kaflanir, fjallar mikið um bara fyrst kveðin Davídeir og Salomón tekur við. Og svo 11. kafli hefur milli fyrirsöguna konur Salomons og hjágudyrkjun. A að, að teki fram hérna að Salomón hafði 700 konung borna einkonur og 300 hjágværs. Og við guð haði í í lögmálunum sagt í íslensku ekki giftast hérna erlendum konum af því að þær þjóna öðrum guðum og ég raunar því Ísrael er ekki svo mikið sko þjóð eða svona snýst ekki svo mikið um DNA það snýst um trú, það er meira eins og trúfélag það er guðurinn sko þegar hann segir ekki giftast konum af öðrum þjóðum þá er hann raunar að segja ekki giftast konum sem hafa aðra trú eða dyrka aðra guði og vegna hans að ef þið gera það þá myndi að snúa hjarta ykkar til guðasina svo segir Salomon feldi ástarut í þessara kvenna hann átti 700 konur på drengunus og 300 hjákonur og konur hans leddu hann aðega þegar Salomon var orðin gamall sneru konurnar hann kjarta hans til annara guða svo hann fylgdi ekki drottninguði sem hann um heilsuðar eins og bæði faðar hans svo bara talið upp hvernig hann sko fóra dýrkaðara guði, hvernig hann reisti hérna fórnarhæðir og allt þetta það sem er merkilegt til Salomon er okkar satt þetta hérna sér vitrasti konungur jáðarinnar Þetta er svo svo bara Já, mítast í bara efer Davíð mátti ekki byggja musterið, að því að Davíð hafi á lóðuðar hendur Að hérna Salomon mítast maður efer hann fékk byggja musterið sem Davíð mátti ekki byggja en þó svo hann hafi verið svona klár og þó svo hann hafi verið svona blessaður og þó svo hann hafi haft svona mikið með þér vegna þess að hann fylgdi ekki Því sem Orguðu sagði sagt. Weist, kannski að þið hann ofmetna, weist, ég ræði við þetta. Aðri ráði sem ég ræði við þetta. Þá endaði þannig að hann bara fjalli í grifina. Weist, hann fór að taka sætta af konur og hann fór að hérna ástarhugt og hann fyrir að kvenna og allt þetta. Og þá bara gerðist það sem að kemur fyrir alla. Skilji. Og það sem er kannski líka merktið þetta, bæði þetta að sko fokast ekki upp, að fara ekki að halda sko þetta kemur alltaf fyrir mig ég finnst mig að ég er ekki svona ég þú sést bara með fíkn ég hef enda ekki til svo fíkill sem ætlaði sér að verða fíkill og ég veit um mann sem var vanmikið með hérna fólki sem hefur verið að glíma við fíkn aðal áhengingarsvi fík. og hann sagði sko og svo merkilegt hann var að vinna svo með til heimili og hann sagði bara það, voru, það var eingin sem vildi hátt að drekka allir áttu Það getið verið hóðdryggjum. Mm. Þess draumir eru ekki bara, mér, ég, mér langar að hætta langi áþingi, þannig að meira, ég væri svo tilgjétt að, að stjórna þessu, geta bara að fengið mér og noti þessu, ekki mist sér á því það, sem er svona leið sýnig hvað þegar klika, sko, að, að hérna, að Guðs orð er okkur gefið að því þurfum að ég halda. Og ef það á við um eitthvað annan, það á það við mig, þó svo að ég haldi að ég Það er eða hættulega það er sem ég gett hugsað Því að ég ræði þetta Og á sama tíma líka heitt Hvað sko Prinsipi geti ekki sagt ykkur ég, ég myndi segja Það er undantekning Ef kristin einstaklingur Sem við fylgja Guði Bindur sig einstaklingi víst, Í hjónabandi til dæmis Sem er ekki kristin Að það hefti ekki Gauðnars með Guði á ykkur þátt Og jafnvel að mjög stóran hát þegar, þegar fólk er í samband og fólk er, er fara að vinna og fólk að bönn og eitthvað. þú þátt lítinn tíma aftur að fara að eða frítímaðunum í ykkur í kirkju það er allir alltaf í basli það allir eða sirka jafn miklu og þeir abla veist, og svona mýða bara eislanum við það að þú fara að gefa peninga í ykkur í kirkju allt þetta sko veist, bara aftur að láta bönnum okkar fara í sundarskóla í þessari kirkju allt, bara allt þetta sem er ekki vandumal til a það er undantekningist ég, ég er ekki að segja sé ekki til er það er undantekning ef að verður ekki vandamál og fyrir utan það að svo er það oft sem að fólk svona upplifir sko því finnst að erfið er að trúin skifti í miklu máli samanfengu skifti í miklu máli og makiinn bara skilur ekki þennan hluta lífsþíns þú mm -hmm. bara þú ert eitthvað að tala um hvað, hvað þú upplifir í bærn og þú vott eitthvað frið og, og þú ert vinir sem getur beðið með og upplifa þessa en þetta ekki að geta það með magaðinum. það er svona þetta er alveg meira isu en kannski fólki er sikir nefnir þannig að þetta er svona hlýðarspor hér en hérna Salóans að gera þetta og, hann, og hann, það er ekki bara eitthvað smá það er ekki bara að dyrka það er ekki bara að hann umberða að þær séu með skurguðið hérna sér nei, nei, hann bara smýtar musteri fyrir hverju guði hann bara býr til fórnarhæðir hann fer á aðtapnir, hann tilbyður aðra guði. Og, og þá segir drottinn vakti Salomon upp mótstöðunan þess að Guð eiginlega já, Guð bara vekur húnum upp þá það sko, jæja, fyrst þú yfirgeður mig þá ætti ég að taka frá þér það sem ég gefið þér Guð hafi gefið honum hluti sem að hann, hann aflaði ekkert í ein mætti fyrst, og hann kannski þarkaði sjálfum sér fyrir það já, hann svo klár en Guð fór þá bara að taka það í burtu og Svo er svo merkilegt að hérna í samakabla, eldakabla, þá talaði um Jeroboam sem gerði fyrstu uppbreistina. Engfri sinni þegar Jeroboam til 2009 fór frá Jerusalem bar svo við að spámaður Ahía frá síló mætti honum á veginum. Ahía var sveipaður nýrri skikju og er því að voru þarna tveir einir á bersvæði greip Ahía nýju skikjuna sem hann bar og reif hana í tólf hluta. Hann sagði við Jérubóam taktu tíu hluta því að þetta hefur dróttinguð Ísraels sagt Ég hrifsa konungsíkið úr höndum Salamons og færi þitt tíu ættborga, en einum ættborgið skal hann halda vegna Davís Þjóns mínns og vegna Jéruselem borgarinnar sem ég hef útvalið. Útvalið mér úr öllum ættborgum Ísraels. Þetta mun ég gera því að Salamon hefur yfirgefið mig og tilbyrðið Astarte Gýðjus ít Milkom Guð Ammonita Han er ekki gengið vegum minn og kvorki gert það sem réttir mínum augum ni ákveð mínum lögum svo Davið Það er vonum gerði Ég tek ekki allt konungsrýkjur höndum hans Þetta er væðið hann ríkja meðan hann lifir vegna Davís þjóns mínns sem ég valdi og hjert búða mín ákveðið Hins veit tekið ríkjur höndum sonar hans og fæði þér það það er að segja tíu ekkur En svo heldur Davís áfram Og Guð segir aftur aftur sko að eina ástæðir hann sínir miskun er vegna Davís sem sagt Guð vekur upp mann sem að hann lætur gera uppreis gegg Salomon og lætur að ná ára árið gegg Salomon og þetta gerist eftir að Salomon deyr að miskun við Davíð þöður hans að þá gerist ekki meira að Salomon var að lífi að þá klopnar veist er svona algjört leikil moment í sögu Ísöð að það er vera eitt konusíki og klopnar þeir tvönd og það er norðurríki og suðurríki og norðurríkið er miklu starra eist, það er bara frá sko, hérna, eist, rétt, bara rétt fyrir norðan og bara alveg upp og það eru tíu og, og suðurríkið er miklu vinna og það bara tveir og eftir þetta má segja að landið hafi aldrei verið alveg heilt aftur að þeir fengu aldrei aftur all landið Og konungabækunar fjallaði svona kannski ekki síst um sko, konunga norðurríkisins. Hvernig nýst, norðurríkið þegar þau fegur sér samaríu sem höfuðborg og það byggðu þeir sko, upp á okkur fjallið annað musteri en Þess, þeir var svo þeir eru sérríki, þeir eru með sér konung. Svo er þeir alltaf að fara til Jérúsalem að tilbyggða guð. Þess, það var svona pínu eitthvað þau fannst eitthvað niðurlændi eða aðstamett það er að þeir bara gerðu samaríu að nýra höfuborg, þar eitthvað svona musteri sem var svona líkt musterinn í Jerusalem voru mér svona eigin presta og hérna þetta voru bara sér, hættu bara að fara að næstu yritir og, og síðan það sem gerist í samaríu er að þar eru ekki konungar af ætti Davís, ekki að vætti Úta og þeir eru bara aðdíslæðir þeir eru bara Jerobóam guð útvaldann er hann var sko ekki guðlegur maður. <gjöfnum> Þis hann var bara tilti aðra guði að hann lét reisa einhver líkneski er þetta bara svona alveg Og svo var allt verra og verra og verra. Í suðurhlutanum þar eru svona allir kongar í svona freka slæmir sko. Svo kemur einn gæsi mjög slæmur, svo kemur alltaf einhver siðbót, alltaf einhver sem svona Að hins tekur til baka. Aðeins lagar aðeins leiðrettir. Og svona þver og en yfirleitt þar að alltaf teki fram, hann hann af hann hætti að halda hátíðir fyrir hine guði, hann tók skurgöð úr musturun allt þetta, en hann liet fórnar hæðirnar vera. A vissar fólk fólki var þar að þar að fórna öðru guðum sko, því lietu það vera. Það útrýndu það aldrei alveg sko, því svona voru geng ekki alveg í verkin. Það sem er merkjalegt við Konungaborgnar er út af þetta með þust klofning ríkisins en í fyrri konungaborg eru sögurnar af Elía. Og Elía, hann var í norðurríkinu og þar var konungurinn Ahab eða Og saga af Elía er þust ótrúlega merkjaleg og síen lær lærir hans Elisa og það þetta er þessi áttök sko Þannig að eiga við konunginn sem er giftis þessari konu, Jezebel, sem er svona það bara þáttmynd alls þessum illt er. Og Jezebel var sko frá Síton, held ég, þetta þau gæðið Týrus, og hún vildi tilbyrða bal. Og hún svona lögleiti eða gerði balstýrkun landlæga í Norðurluta ríkisins. Ég er ekki ótt talað um eitthvað svona illa verið eitthvað. Jezebel, the spirit of Jezebel. Já. Ja eða eða það er það að það er annar ja. um anda. Það, það er þessi Jessebel og meina að sko bara í ensku er oft talað um sko eða starfaði að þessi hún er algjör Jessebel. Þú veist það er bara eitthvað sem er vond kona sem spillir öllu og og hérna Vað séu svarar SMS-i. Þú eifu í kvöld að teikna heim. að þar sé SMS um kvöðslun. Það er líka Að, að hún svona akaf var kanskje ekki eins slæmur en Jesabel var hún sem algjör stjórnandi sko. og til dæmis þegar að sko Jesabel þar var Jesabel sem leit drepa alla spámenn guðs og Elía þar var einhver herr her, herrhöfðingi sem að sko Elía var hann svo hræddi Elía Elía kemur bara hérna, heist, ber fram or guðs bara ef hann er ekki regna og svo bara fer hann og svo rignur ekki bara í þrjú og hálft ár bara rignur ekki og bara uppskýr upp restur Elía Já ja. hann spámaður Er það ekki Elí? Er það saman eitthvað? eða er ég að rugla eitthvað? Sko e, af hvað tungumværi? Elí? Er þetta bara, bara, bara eftir tungumværinu? Ég veit sko að að ég hef þess að kallar Elía á Nei, íslensku Enkir er alveg nab, sko Já ég veit það, er, það eh því leið. Og við að verið í greinar. Jú. Sko þegar Jesus er á krossunum og séir sko Eloi Eloi. Lama sabachthani. Þá þá erum sem við höldum að segja Cato Elia, þá er kanskje það eitthvað framburður sko. En hérna. Nei, bara póning. Já. Ef þúst sem að hérna var með þanna lit um að samt að er það Elia. Já, það er Elia. Segja, sko, Elia hérna þessa sögur um hann hafðiu heims ekki eitthvað ekki og hún á ekki að, að borða og það hjálpar hann og svo þeir sonurinnar og hann lífgar annar og... og Elía sko þú séðu að lesa hann sögur þetta er svona ég mæli með þessu fyrir kona okkar bók lesa bara frá kafla 17 bara lesum Elía er mjög og lesum sum Elísa þetta er svona mjög merkjulegir þetta er svona mikilvægir kaflar í bibljanni að hérna sko spámaðurinn þú shanarleis sem drottinguu Israels sem þú þjónu lifir þá skal hvorki falla döggn eða regn þessi ár nema ég skipi só fyrir Þá kom orð drottins til hans farði héðan halti austur feldu því lækin krít sem er austan við Jordan sem er eiga að inn í sko Jordan í dag þú skal trekkja var læknum og ég hef skipað hröfnunum að fæða þig þar elía hjalta stað og gerði það sem drottinn hafði boðið fór og settist að við lækin krít sem er austar við ortan. Hrafnarnir færðu honum brauð og kjöt að hverju morgni og sömulega spráuð og kjöt að kvöldi og hann drakk ullæknum. Nokkur síðan þarfnar um að lækurinn upp til ekki að hafa skúra jörð. Semsat. Er bara að ég mæla pælir aðeins í þissu sko. Hann fer með eitthvað orðfrögu viði og svo segir guðinn að farðu fændu þína vera læk. Og svo koma fuglar þúðust þar hrafnarnir komu með kjöt. Þúðust varð að en ég hefst bara ekki að þú fuggl hafi vera, vera að snerta matu mín einhver sæðilegt en að þú fugglinn hafi vera að þú fuggla þetta kjöt þú mm. veist bara hvað það fékk hann þetta kjöt spra, og brauð og kjöt og svo drekkurinn og læg þetta er svona alveg, þetta er ekki luxuslíf mm. og hann er bara einn að fæla sig og hann virist ekki að eiga samskipt við neitt þetta er svona bara mm -hmm. þetta er ekki, þetta er rosalegt mm. og síðan sko kemur hann og ferir til ekki og hjálpar henni og það er í hérna Sýrlandi held ég og svo kemur sann af Elía og spáminum Bals og síðan voru Elía til sko að, að, að það ekka sjá sig og hérna að því að guð ætlaði að það koma að rigningu og hvar er því þetta er þetta þetta því fyndir að saga við... því að því að svo sá því að því að því að svo að því að því sko. að því að því að því að Falið þá í tveimur hellum, 50 vorum og séð fyrir mat og drykk að gefa hundra manns að borða í einhverja málæði það er pínskutuðing og það við sjá og síðan er það þannig að óbætið er á ferð og hittir Elía og óbætið er séran, og óbætið er svona eiginlega bara fyrst Elía segir fara til Akab og segir hann um að Elía sér gófin og ég nýnda vers í átendikabla spyr óbætið er Hvað hef til saka unnið, spurði Óbadía, að þú seljir þjón í hendur Akabs, hann lætur drepa mig. Svo sannlega sem drottinn guð þinn lifir, svo þjóðir ekki til né það konungsíki, að herra minn hef ekki sent taka menn til að leita þér. Og hvert sem ég svara var, hann er ekki hér, létt Akab konungsíkið eða þjóðina sverja að þín ekki eru vart. Nú skipar þú mér að fara og kunngjöra herra minn um að elja sig komin. Ekki veit ég hvert andi drottins kann að þig þegar ég fer fr Þegar ég svo kem til Akams og segja um þetta og hann, og hann finnur ekki, því að er að hann drepa mig og þó hefur þjóttin með guðhendur maður að frá basængu, batæsku það sínir hvað, hérna, hvað Elia var orðin mikil lent sér að hann kemur og hann er bara að ekki veit ég hvert andið drottinn skrýfur þig, að það er aldrei fundist bara gerðið mér ráð fyrir, hann væri bara eitthvað því bara teleportaðist, að bara byrtist einhverstaðar og færi einhvert og, og svona, Og svo endur það þannig að hérna, Elía hann skorar á spáminina, spáminbals. Þannig að maður hugsa um þetta þetta er, er alveg ótrúlega merkilega sagði. Farð upp á fjall reisa altari og hérna, hlaða við á altari og allt þetta en Elía grefur skurð í kringu það og svo eisa hann vatni bara vatni, vatni, vatni þannig að viðurinn er og skurðurinn í kringum altari er fullur og þetta er bara rennandi blutt allt saman og síðan hérna held ég sko hvort að slutan eitthvað dýr og setja það svona og hann letur hérna, hann ekki lesa þessu, hérna svo letur spámen bals, 400 spámen bara sá, sérst áskoruna þessi, við sérum þau alltari alveg eins og sákuðuð sem seldir eldfrá himni það er hinn raunveruleguð þannig að balspámenirnir þeir því að og hérna 400 manns og búnir að því st gerast tilbúið og svo fara að ákvælla bal og svona og það sem er eila sem er píri fyndið er hérna að þeirra Elia er svona eila hæða staði þeir eru 400 manns þeir eru gargandi á bal og þeir eru hérna tilbyggðan og síðan sko segir uh, í versi 26 í kafla 18 sko að svo búnu ákvæðið nafn bals frá morgni til hádeis og rópuðu bal bænheyrð okkur en engin rödd heyrðist, engin svaraði. Þeir dönsuðu haldrandi umhverjusaltarið, sem þeir þau gert. Þegar leiða hátiði tók Elía að spotta þá og sagði, hrópið herra, víst er hann guð, hann er kannski þungum þöngum eða í önnum eða hefur þurft að breyða sér frá eftir við sefur hann og þá þar að veginn. Og með þess að þetta sko eða þurft að breyða sér frá, það gefur skýr og sko, kannski er hann á klósættir því þarri þú þekkt finndi er svona elí afra og hvað hægæstaðen Þóals bámarnir hrópuna hástöðum og tók að sæyra sig með sverðum og spjótum samkvæmt siðveinum sinni fanga til þeir eru aðal þegar komi var fram yfir háta í fullt styrk guðmóði stóð hann yfir allt til þess þegar tími var kominn að fara kvöldforð en engin rödd heyrdist ekkert svar engin viðbrögð þá sá elí varð fólkið komi til mín þá kom allt til hans og hann tók að endurreisa allt herr dróttins sem hafði Élli að steina jaf sonum Jakóbs sem Drottinn hefur sagt við hann nafn þitt skal vera Ísrael. Þú steinum reisti hann nafni Drottins altari og umhverfis altari kró og vassrennu sem er tekið tvær segur saðkolds sem að hvað er yfir það er mikið en er gæð ekki. Síðan kom hann viðun fyrir hlutaðleitu sundur og lað við. hann viðin. Þína sagana fyllir fjóra krukkur vatni og hellir því í brennipottinn við. Það er ekki sko einhverra lítla krukkur, um gera nokkurum sinnum þá kemur til sko, allt er ærendu blautt og vatnið flýtir af allt um sé berra gengur að fram allar sko drottningu Abrahamss og Isaacs og Israels í dag skalla kundgjört að þú sért guði í Israél og ég sé og geri allt þetta samkvæmt boði þínu bæin heim mér drottinn bæin heim mér þá væri þetta folk komast á raun að þú drottinn ert guð og að þú snýr hjörtum þeira til þín anní þá fæll eldur drottins niður og gleyfti brennir fornina viðin steinanna og moldina og sleikti jafn við vatn upp í rennurinn og hérna glifti það steinuna þegar fólki sá þetta fjalla fram á ásjónu sína og rópaði drottin eitninguð drottin eitninguð og svo enda þannig að þau drepa allas spafin bals þetta er brútal brútal vakning og hérna, eins og þetta er búið þá klýfur Elja upp á fjall, upp á karmel fjall sem ég ekki alveg, það er merkilega tett hvort þar það var það sem Mósi stóð þegar hann sko, þeir lásu upp blessanir og bölvanir yfir Rísa ég maður ekki alveg, það er karmel tindur er svona kannski bara út á þessu sem er merkilega til Bibliunni og hann situr og byður, aðeins liggur á grúfu og lættir sko svona, svona þjón sem hann, þegar alltaf svo veist, faraðu sjáðu rítið til hafs að það er, við erum búin að segja að, að þetta komið rigning svo endar þannig sko, hann Og hérna, og hann segir það að Akabu drífis sko verðið við þettur. Og síðan kemur sko vers 46 eitthvað sem við heist skrifnið. Høndróttins komur yfir í Elja, hann batt upp kirtilsinn og hljóf á undan Akab alla leið til Jesurel. Það er heila andið kom yfir hann og hann bara hljóf marathun. Og hérna, þá er Elja búin að vinna hvílíka sigur. Vist, bara hvílíkt bara eldur fjall af himni bara og brendi allt upp þetta er pínu, ég myndir halda að Elía væri núna bara fulllega trú og í geðugu, bara geðu bara gænt stuð. Bara nú, nú er nú er ég óstaðigvandi. En síðan í 19. kafla að Akab segir Jesabel frá þessu Jesabel sendir mann til Elía við skýrabúð. Guðirnir gerir með hvað sem þeir vilja nú er hér frá Haf ég ekki um þetta leita morgun farið með líf þitt líkt og líf eins af spáminunum Elía varð hrættur bjóð til ferðar og flýði til að bjarga lífi sínu Það er nýbúin að sjá Guð senda eld frá himlum sjá allt fólkið sko, snúa sér frá baldi Guðs drepa spáminn bals þess, fá kraft frá heilum um anda þannig að hljóp marathón á undan vagnikónungsins svo kemur eitthvað að drepa þig og þá bara var hann hrættur og þannig að flýja stu, og svo fer hann eitthvað inn í eðmörkina hérna dag og hérna, svo er bara þvist óskaði þess eins að mælti, mál er nú drottin að þú takir líf mitt því er engu betri en fyrir mínir síðan leggst hann bara og sopnar því eðmörkur, og voru bara sportur ekki að koma að stingja sig það kemur enginn að gera hann að borða og hann hleypur þetta er svona ein sko, hann hefði algjöru niðurbróði og síðan sko endar þannig að Guð spyr hann þegar hann fyrir helli og fyrir sig hvað er að gera og hann svaraði að brennandi ákama hef ég lagt mig fram vegna málefnustróttins Guðs hersvitað þegar Ísveilsmenn hafa snúið frá sáttunum við þig þegar rifinir öllturi þín og drefnir spámið þínum við sverði ég er einn eftir og nú setja þeir um líf mitt það er bara, ég er alinn þess að þetta er enginn með þér og bara allt er ónýtt. Þetta er lísing á manni sem er í burn-outi. Bara algjörlega. Folk er bara alveg, fólk brennur yfirleitt út eftir rosalega stóran sigur. Það er svo mikki spennufall. Það er yknulega leggur svo mikki á þig og bara óhætta slappað er búið og þá er eins og sé bara haldaðir uppi í mikilli sko spennu og svo bara búf. Það bara sé vindur úr þér sko. Og þá klárast menn sko og þess að Guð bara mætir honum en eftir þetta, þá er bara að þegar hans búinn, einu sem Guð segir honum er hvað hann á fara að fara finna Elisa sem erður spámaður eftir hann og, hérna, og Elisa tegur því að hann er ekki síðri en Elisa og konungabækunar þetta eru sögur í raun af sko, spámaður um Guðs sögur af því hvernig sko, konungarnir spillast, þess að merki sko er, þetta eru bækur um konunga en í raun er það róslega mikið bækur um spámin að hérna kraftaveg spámar Elisa er al alveg inni sko aðra konunga að hérna og hérna, hérna ein ótrúlega spes saga sem að ég hérna að hérna, Það er e, þeir er að fara hérna alveg rétt. Ég er að fara í stríð saman við kamla 20 og síðan kemur sko versið þrjáttífum. Við veist, konungabægður Þetta er svona, sumar sögðarar er mér random og fá mér til hugsa. Og, spá, sko, sögðarar á spámúðinum vekja meðmænum svona ákveðin guðsókta. Við veist, ég hef svona upplýða það með að lesa gana þessar mentið. Og það sé svona, já ok, guð, við veist, það borgar sé að, borga að hlý og hérna kemur mjög randóðsaga maður nokkur sem var einn af lærisvennum spámaranna sagði við félagar sinn samkvæmt bóði drottins sláðu mig eða þegar hann neytaði að slá hann sagði hann vegna þess að þú hlýtir ekki skipin drottins við ljón drepaði í jafnskjótt og þú gengur burt framir um leið og maður í gekk burt framum kom ljón á móti honum og draf hann síðan mætti lærisetinn öðrum manni og sagði við hann sláðu mig Maðurinn sló hann svo að, ás, svo að sá á honum. Spámæri fór það veg fyrir konunginn en hafði áður gert sig óþekkjalegan með þeir að binda fyrir augun. Fyrir að konungur fór fram hjá hrópaði spámæri til hans aði þjóttinn fór í bardaga. Það kom allting einhver maður til mín færið mig fangas að ég gæti þessa manns. Ef hann sleppur, áður en hans verið vitjað skal þið gælda lífi hans með þínu eða greiða eina tann til sylfus. Það sem ég, þjóttinn, þurfti a Íslandskonungur sjálfur sagði þú ert sjálfur kveði dómin yfir þér. Þá svifti spámaðurinn bindrun skyndla frá augum sér og Íslandskonungur fekti þar íta spámalanum. En hann sagði við konunginn svo segir Drottinn þar sem þú slepptir manni sem ég haði ákveðið að skylda í vegi skal líf þitt koma fyrir líf hans og þjóð þín fyrir þjóð hans. Íslandskonungur hjalt gramur og reiður á heimleið heimaleið og kom til Samaðvík. Þetta er svo áhververðar og merkilegar sögur og svona þið er reyla meira um spámenn en um konunga Þessi, þetta er svona merkilegar sögur um svona þið, hvernig bæði það á ólýnans guði hefur allorlegar afleiðingar hvernig guð getur starfað og hvernig guð starfað á fáræðarhátt og hvernig sko af það sem við gerum hefur alltaf afleiðingar og síðan er það hann í sko síðari konungabók þá stígur Elía til himins og Elísa tegur við ég er að hugsa svona hvaða, veist, og þetta eru svona þess að segja, þetta er kafli eftir kafla af hérna sko þessi konungur kom, hann var verri en borðveður sinir og þessi konungur kom og hann var skárri en borðveður sinir svo er hérna samþrra á þeirra Atalía að drottning í júða allt er gaman Og ma sér sko það sem er að gerast er það er alltaf þar eru miklu fleiri konungar í norðríkini. Þeir endast alltaf stuttra. Þeir eru yfirleitt dreptnir eða þetta er svona þeir, stuðumir, þeir eru bara stoppa í 2 ár sko. En í Júlta er yfirleitt lengur og þeir eru yfirleitt skárri. Og konungabækurnar segja ykkur bara söguna því hvernig sko í rauninni hvernig ríkin falla. Konungabækurnar segja ykkur frá því hvernig séstri norðríkið þá spilltist svo hrað þeir byggðu sig þetta í musteri þeir hérna fóru síðan bara til við argöði og allt þetta, fóru að gera sanninga við erenda þjóðir þannig að miklu hraðar úrkynjast svo þjóð þannig að það er hannig sko hundrað árum áður að koma assyringar leggja norðuríkið algjörlega í rúst bara algjörlega í rúst flytja íbúana með sér einhettin í assyri og tíu ættkvíslir tínast bara Það veit enginn hvað varð um þeirra. En ég er þetta mjög merkjöld núna, það stríðin í Írak að, hérna, og Sýrlandi, kurðar skera sér rosalega úr. Þeir eru ekki muslimar, margir eru kristnir og þeirra menning er bara allt að tala sýtt úr eitungumál. Er, þeir halda brúðkaup og það er allt svona einhvern veginn og margir telja þeir séu sannlega afkomundur sér sagt brott, sér sagt gýðinga svo er teknir í herrlengu til Assyriu, þetta er algerða á þessu landsæði sko, eru þetta Sýrlandi Írak, Tyrkland og alveg uppi inn í Íran sko og e, og spámennirnir eru roslega mikið sko að vara konunguna við gerðan þeirra sjá, af því að sko viðst, bara þetta með hafa aflengar, sko við ekki líðið þetta endarlist og, við, og svo bara gerast að Norðuríkinu er bara rústa því sta verður bara engu og það stendur bókstaflega ekkert eftir samverjar verða til á þessum tíma fólk sem að var eftir og einhverir sem komu til baka og þeir blandaust endanla daga er til sko samverjar sem að sko eru með sitt eyvisturi sínar eigin fornaldarnafnir eru með gamla á sko á hebrösku, með letruni sem að geingar notuðu áður en þeir voru hafleðir til Babylons því letur í dag er sem sagt arameís letur ekki hebraist upprunal hebraiska leiti er meiri svo svona svo svona eitthvað rúnir er svo sem fenisist fenest myndleiti sko. Þetta er svona mjög fyndið og samverjar af það þeir fór aðeins til Babylons notaðu þetta er það í sínum riki. Svona nördaleg áhugaverð stækt. Og hérna og síðan gerist það. Komum, að segum kemur kemur saman við Júda norðríki er hrunið að þá er hérna þúta svona líka eitthva málamælin og þar eru konungar og það er sagt frá jeseja til dæmis Jeski konung í annarri konungabók og má við raun verið segja bara hvernig sko þeir alltaf á mörkunum að að falla um leið og vandamál er búið um leið og neyðin er farin þá fallar aftur sitt um leið og þyrki vont þá á fara aftur sinna og síðan gerist það í bara 25. kafla Síríkonubókar bara kaflun heitir Fall í Jerúsalem. Og fyrir til að skilja sögu Galdasemitsins. Þeist við erum búin að tala um Mósa Þar búast þeir í kjöldum og þeir eru á ferðalagi og þeir búa eingöngu hvergi. Síðan fara og þeir setjast að í Egyptalandi þar er hungur snegi allstaðar en Guður hefur sett í Jósef í konusættan í Egyptalandi þar að hann gat bjargað og kallað hen veitalandi. Bara, þar eftir, þrælar, á góðsinn að faru við svo thrælar þær að skipti faraó og hérna þust faraó aðan 40 ár í eyjumörkinni búið í tjöldum svo kemur þetta tímabil þar sem þeir að taka landið menn fara bara eitthvað kynslóðir sem farið það. þeir eru fleiri fleiri árr ára þugi að bara komast í fyrir landinu og þeim tekst aldrei að klára verkið þust að þeir gera aldrei alveg eins og menn sagt að gera þust eru Jóshua alr dómarbækur hutabók og svo kemur fyrir sagaskók þar sem þeir eru komnir búna komist fyrir þraut er fæilegt að það er nennir eingin lengur að vera að berjast þessa fjöldur og svona og meiri sem sagði guð í lögmálunum að segir guð sko ég mun ekki reka alla fjöldur að undir fyrir einu því þá lægst landið í eigi þar að ég mun gefa ykkur það smátt og smátt og við láta ykkur þurfa hafa fyrir hverr einasta fermetra vegna þess að sko, til að landinu sé haldi við sem ég veist er að rosa gott prinsipar að búa okkar andlega líf, Guð gefa okkur ekki alltaf einu bretti mm -hmm. og hann lætur okkur sko hann vinnur í okkur þannig að við öðrumst styrk til að bera það sem hann vil gefa okkur bara... við þáum það ekki þess, það er ekki gefinns mm -hmm. en það er samt gjör <laughs> <laughs> við þú, hann, hann frekar en að Guð bara downloada ykkuru og lætur okkar fara gegnum ferli sem mótar okkur það kemur eðlilega. Var mm -hmm. alveg eins með með landið. Ég var tarrau lengi að. Nei. 10 mínútur eftir. Og hérna og það er alveg eins með þetta. Þeir taka landið þarna og er hægtur rólega og svo kemur Samuelbók fyrir Samuelbók. Og það var alltaf þetta sko, á, við viljum bara vera eins og aðrar þjóðir. Við nennum ekki alltaf öðruvísi. Og þetta bara er í kirkjum kristni fólk. Við nennum ekki alltaf öðruvísi. Við nennum ekki alltaf að gerði ég ekki tikið þátt í öllu sem og það sem að særði Guð var ekki það við vildi konung heldur bara að við nennum ekki að vera öðruvísi við viljum bara vera eins og aðtlið hínir og hérna þetta er hvað sem meirum við um kirkjur en, en margt annað það sko. er mikilvægt að kirkjur gleimið í aldrei að þar eru kirkjur en ekki fyrirfæki mm -hmm. við erum ekki reikin á grundið við einhvers hagnarar eða, eða við erum, erum trúfélag og við erum aðeins og, sko. og svo koma konungarnir, fyrst sál og svo Davið og það, það er svona gulltími þegar Davið var konungur var ríkin heilt og það var stort og það var í veksti það var sko leiðandi svo kemur Salomon og það er bara ríki stakkar í það er bara brjálaður hágvegstur brjáluðu velnur, brjáluðu blessun og bara aðra þjóðir eru bara koma bara hvað eru því að gera bara, en Salomon fellur í þau gríðu Að halda að hann ráði við sindina, halda hann þólið þetta, þetta er alveg svo bara að það saman hvað það er andlæg sterkur eða þetta er alltaf að djama með vinninum, skiljum þá endara þannig að, að þeir hafa áhrif á þig en ekki þú að þá, mm -hmm. enda það enda þannig en maður er alltaf að fara í umhverfi þar sem eru freystingar og sind þá endara þannig að maður er einhvern veginn bara það, það, það stendsta enginn Og það er alveg þess að það sem það maður að passa sig sko, líka bara sko, að þessu afþeyringarefni sem maður horfir á En maður er alltaf að dæla í sig sko, einhverju afþeyringarefni með vafa sem um síðfélagsbólskap eða, eða, eða það er svona Þú veist, fatiðinni Það er alltaf að vera íta manni næra hann og, og þetta er það maður að gæta sín Það sko. er engin sem stelst þetta Allir sem mata sig á þessu þeir muni vera fyrir áhrifumaði Það er Það bara við vita á því að vita hvað þú ert ekki sterkur. Mm -hmm. <laughs> og það var einhvern að sind Hann bara hélt, ég ræði við þetta, ég höndlaði hann. Ég vitast þeim að er í heimi. Eftir það er, er, er, er ríki klófið og það hefur aldrei síðan verið heilt. Bara aldrei í mankinsögunni verið heilt síðan. Og eina þess stendur eftir er Júta sem er bara pínlýttill blettur. Jérusalem og það er aðeins í gring. Svo koma Babilónu og þeir sko leggja borginn í rúst þeir taka konunginn þeir drepa sinja fyrir framann og stinga svo um augun þegar þetta hafi verið síðast sem hann sá voru sinja hans að deyja fyrir framann fara með hann í búri til Babilón og eru með þar til fánga taka alla menntamenn og alla sama, og ráðamenn og læknar og allir fara með þá til Babilón, skilja svona einhverja eftir Bara hin að, tóku fulla fólki sem það ræna svo skilja svona einhver tíningættir og bara það er bara ekkert Ísrael til lengur í Jerusalem, bara rjúkandi rúst musterit, að búa að ræna það, búa að taka allt rasli úr því, búa að kveiki því, búa að bróta bara og fólk er bara, er þetta bara búið veist fólk er bara, byrjuðu, vorum við ekki Guðs útdótt þjóð, byrjuðu, vorum við ekki bara, hæ og þetta var, sko, ég held að við getum ekki hvernig að það var mikið sjokk fyrir fólk og króningu bækurnar segja sömu sögu segja bara nákvæmlega sömu sögu segja svona aðeins ítalegar frá sömu og ekki að mýtla frá þeim. og hvað sem fyndi, að við höfum að lesa þetta í sko sömu og bækurnar eru þá kemur þetta ekki alveg rétt í tímavröð en á þessum tíma ég um því að herleyingin er sennilega mikilvægasti punkturinn í sögu Israels til að skilja Gálodasamneti. Af því að þar er svo mikið af bókum bibljuinar sem var fjallað um þennan tíma. Spámennir, þar kemur svona bara þust er er í gangi rétt fyrir herleyingu af því að guðir að senda spámanir, spámanir, spámanir, spámanir að bara þetta mun enda er fyrir, fyrir herlengu Jesaja er fyrir herlengu Ezekiel er í byrjun herlengu og svo fer að með fólkinu hann er herlengur að það er prestur hann fer með til Babilón Hósea uh, hann var í Norðurríkinu þið uh, bara allir litlu spámiður basically bara, at, allir spámiður þær fjalla um þetta það er svo mikilvægt að hafa þess að tilfinningu Norðurríkið, það heitir Ísrael eða Efraín Það var bara í bullandi sind og því er rústafnir minnir að sé 722, því er dagstæðingin sem að gefa þýrkristi okay. við það Og hitt minnir mér sér 526 Það er þarna alveg tölvur um tímamiljur sko Og hvað hva er það þeim spáminundir er að vara við? Snúðu ykkur frá skurgódykkuninni og hættið að treyst á erlenda konunga Treystið á Guð, bara iðristi komið til Guðs og lifið þess að Guði kattar til að gera það verður þetta í lægin en mennum er alltaf að hjálpa retta sér sko trist ekki Guði, trist, trist að fegra samninga vera diplomasíu, frekar að trista bara að láta um Guð og það fóður sem fór og það er veist, alveg sem er Suðuríkið að spámarnir þeir, þeir tala rosalega mikið um þetta tímabil þeir eru síðan, þeir eru herleitt til Babilón og þar eru í svona undabil 70 ár Daniels bók gerist í Babylon Ezekiel gerist líka í Babylon mm -hmm. uh, Það eru salmar Davís salmar sem fjallar mynda tíðumbir Við Babylon gretum við en við myndum síjónar sem er bóin í emsungu By the rivers of Babylon Allt þetta hérna, <laughs> þessi, Þetta er svona algjör vendipunktur í sögu Ísraels í og Eftir þetta, það er svo merkilegt, þau koma heim úr herlegingu og eftir herlegingu, það er svona eiginlega menningin eða umhverfið sem að móta því svo nýjæðarsamættið. Það er svo mikið að skilja, til að skilja nýjæðarsamættið og Guð fræði nýjæðarsamættis, að skilja sko upplöfum fólks í herlegingunni gerðist það að fólk hugsa bara með þessi, ok, við vorum í sind, við vorum í rugli, við vorum bara, veist, algjörlega út af aga af hverju hvað klikkaði bara af hverju gerði þetta þú veistu að tala um þeim. þetta var brútal guð séi að ég mun refsa fólkinu sem yra nota til að hærleiga ykkur af því að þú ég er ekki, ekki bara góður þeirra glæði gegn ykkur þó ég sé að þú veist að, að gerast og það voru ógeðslega hlutir fyrir því, því álskonar bara heilir fölskipnundrétnar og því, bara í stríðið styrklega nauðganir og bara ógeð sem stað og fólk bara eru einhverju sjokki eftir það, hvað gerðist bara hvernig gat Guðið leitt þess að gerast og svo þeir frókjöngu sem býtum við já, hvað voru spá mér þeirra alltaf að segja? Jú, þið er ofta tala um sáttmála og lögmálið, þá kom lesið. <laughs> Bari, bara lík ós að hafði það er sagt í þeirra, hérna í konungabókinni þar er hérna er þetta var Josía hann var konungur jútur og þá fannst lögmálsbók Drottinn sé musturninu og presturinn kom bara og hey, ég var að lesa þetta við og las bókina og hann brátt og bara við erum í synd hérna, og, og bara fyrirskipa nú hættum við tilbeðaar guði og það skerði hérna einhverra siðbót og þá sá og sagt presturinn fann eftir að bók og bara, ha, þetta er lögnálgu við bara hvað voru prestatir að gera ég veit ekki og hérna, þannig í herlegingunni stopnaðir sínægókuna þeir hafði ekki mjög steri hvernig getum við þjóna Guðið, hvernig getum Já, við getum stútra að lögmálið. eftir herlegingu er skurgoðudyrkun aldrei vandamál eftir herlegingu þá, þá byrjuður á þess að bara strákar læra mósubökunar utan á það er svo ækta, við erum svo fara alla Bara nú lærum við þetta utanaklakkar. Og það, það, það væri til svona, rabbi kúltúr, svona lögmáls hérna menning í raunni. Og það er, ég hugsa við hoppumeyjur, krónubakkar og tögum kannski hérna, ljóða og vísursbakkar sem eru sko fjársjóður í Hefliði. Okay þá eða hvort er eitthva sögubók, ég er ekki alveg Ég, ég er ekki alveg viss hvað þú ég fylgir sko bókaröðinni eða tímaöðinni En þetta er svona eins og segi Til að skila ekki andas með þessi saga rosalega hæða yfir því því Mjög takklegt Þetta var biblíulæstur í umsjón Helga Guðunarssonar Í unlingastarfi fílatelfju Drottin blessið þig